Чекаю вас у півдні, читав голос Петро. Ви обіцяли показати щось цікаве на туркменському цвинтарі. Вам буде цікаво дізнатися, що лікар Нікольський говорить усім, ніби ви позбавлений звання майор, а ще каже, що навчаєте його розмовляти українською. Я теж витягнув зі скриньки аркуш паперу, розгорнув. Мила Агафія Омелянівна. Мені здалося, що Петро саме через свій незрозуміло чому зіпсований настрій читав записки вголос я ж читав цю про себе очима. Мені невідомо, що спричинило збайдужіння у стосунках між нами і чому ви почали уникати мене. Навіть за моєї любові до самотності прогулянки з вами дарували мені справжнє задоволення. Я тільки сподіваюся, що Нейраклій Олександрович за чиїмсь недобрим підмовлянням тепер чинить перешкоди вам у спілкуванні зі мною. Хоча на його місці я би замінив простосердечність на ревнощі. З найщирішою повагою рядовий Тарас Шевченко. Коли я відірвав очі від записки, видно так і ненадісланої, Галя вже читала, безгучно ворушачи губами інші. Скринька стояла на столі порожня. Я передав щойно прочитану записку Гулі. У кімнаті було незвично тихо. «Ти знаєш, скільки це варте?» Кивнув я на скриньку. «Либонь воно щось таке варте, але для української культури це нічого не дає». І він знезав плечима. Обличчя його виказувало глибоке розчарування. Великий український поет пише любовні записочки російською мовою. Великий український поет написав і кілька повістей по-російському, сказав я. Від цього він не став менш великим. Це просто показує, що він належить двом культурам. Те, що належить двом, не належить нікому. Петро несподівано перейшов на російську. Знаєш, два українські письменники купили будинок у складщину в Кончевозерній. Тепер вони не пишуть, а судяться, з'ясовують, кому все ж таки належить цей будинок. Якщо ніхто до цього часу не додумався перекласти його повісті українською, то до цих записок ні в кого точно інтересу не виникне. То що ти пропонуєш тоді з цим робити? Я кивнув на скриньку та записки, що лежали поруч. «Не знаю», – сказав він і зітхнув. «Давайте чай пити». Гуля вирішила відірвати нас від неприємної розмови, і їй це вдалося. «Ми сиділи і пили, трошки вистегли чай». Їли заварні з маленької приватної пекарні, що відкрилася за час моєї відсутності через два будинки від мого. «Ти можеш продати все це на аукціоні», – сказав я Петру, коли настрій мій поліпшився. «Тобі ж, напевно, потрібні гроші?» «Так», – протягнув він задумливо, – «нам потрібні гроші. Мене висувають кандидатом у депутати». «Правда?» – здивувався я. Чого ж ти з цього не почав? За це і випити на гріх. Ми налили жінкам вина, а собі знову горілки. Перемоги, побажав я Петру. Може і справді продати на аукціоні? Знову він повернувся до рідної української мови. Але ж мені не слід так світитися. Це може декому не сподобатись? Він запитально подивився на мене. Може ти продаси? запитав він. Я тобі відсотки віддам. Спробую, пообіцяв я. Я ще не уявляв собі, як і де шукати такий аукціон. Але, як то кажуть, ніхто мене за язик не тягнув. Ні першого разу, коли я підкинув Петру цю ідею, ні другого, коли пообіцяв спробувати її втілити. «Стривай, тут тобі ще дещо передали». Петро знову взяв до рук свою торбу. витягнув звідти папку з паперами Гершовича, потім коробку з-під взуття. «Від полковника». Якийсь пангу цивільному приходив, казав, що його тараненко прислав. Поклавши папку Гершовича на край столу, я зняв із коробки кришку і побачив усередині Хамелеончика. Він, задерши свою потворну мордочку, подивився на мене. Гулю, покликав я. Вона підійшла. Ми ушелешено дивилися на Хамелеона. Як він до нього потрапив? здивувався я. А мені як знати? Петро знезав плечима «На прощання ми обійнялися і домовилися регулярно дзвонити одне одному. Як це не дивно, про пісок за столом ніхто не згадав. Я замислився про це тільки тоді, коли ми з Гулею залишилися в помешканні самі. Може, Петра попросила навіть зі мною не обговорювати цю тему? Якщо так, то виходило, що в нас обох було, що приховувати одному від одного» і однораз ми могли цілком щиро почуватися друзями. Уночі мене розбудив несподівано обірваний телефонний дзвінок. Я підійшов у темряві до столу, прислухався до тиші квартири і почув якесь шурхотіння за дверима до суміжної кімнати. Пройшов туди і побачив у місячному сяєві, що падало на письмовий стіл із вікна, як із факсу виповзає довгий білий язик паперу. Коли він виповз, я увімкнув світло і нахилився над столом. У факсі, відправленому директору благодійного фонду «Курсар» Сотникову Миколі Івановичу, містилося прохання відвантажити Макарівському дитячому будинку три ящики фінського дитячого харчування. Повідомлялося, що за ними приїде завтра з оформленою заявкою такий собі лумінеску Петро Борисович. Схоже, моя директорська робота вже починалася. Єдине, чого не хотілося, то це знати про вміст цих ящиків. Мені було абсолютно все одно. Просрочене там дитяче харчування, чи не просрочене, чи взагалі не дитяче і не харчування. Мені на це було наплювати. Хай пливе повз мене, хай за ним приїжджають, хай його забирають. Якби тільки моє головне життя, життя з гулою, йшло гладенько та щасливо. Два місяці потому, ближче до першого трошки запізнілого снігу, я пригадав ці свої думки і зрозумів, що не мав рації. До цього часу скринька Тараса Григоровича із записками вже здійснила закручений шлях на аукціон до Санкт-Петербурга та назад до Києва як подарунок багатоукраїнця із Тюмені своїй історичній батьківщині. Про цей подарунок навіть написали в газетах. Отримані шість тисяч доларів я цілком віддав Петру. Його суперником на виборах був якийсь бізнесмен із необмеженими фінансами. Переміг Петро. Коли він після перемоги заходив до нас ненадовго з пляшкою хорошого коньяку, я помітив, що він підкоротив свої вуса. Тоді ж він розповів мені про свою нещодавню зустріч із полковником Тараненком. За словами Тараненка, частина піску була перевезена для експерименту в Крим. У чому полягала суть цього експерименту, можна було тільки здогадуватися. Починалася зима. На підвиконні, втупившись поглядом у скло, нерухомим опудолом стояв хамелеон. «Азра», – промовив я, дивлячись на нього, і пригадуючи другу ніч біля могили Дервіша, коли ми ховали майора Науменка. «Що?» – запитала Гуля. «Азра!» Лагидный янгол смерти.